Masme în limba română Cenușereasa A fost odată, ca niciodată, un om bogat. Soția lui era bolnavă. Când simți că îi se apropie sfârșitul, aceasta o chemă pe singura sa fică, Cenușereasa, la capătul patului. Copila mea, când eu noi mai fi, să fii bună și ascultătoare. Și Dumnezeu te va ocroti mereu. Eu voi vegea asupra ta din cer și îți voi fi alături. Ah. Închise ochii și se stinse. <îmim> <îmim> Fata se ducea în fiecare zi să plângă la murmântul mamei. Tatăl cenușăresei era adesea plecat cu treburi. Se hotărâ să se recăsătorească pentru ca cineva să aibă grijă de cenușereasa. Se însură cu o vădvă care avea la rândul ei două fice. Cenușarea sa locuia cu mama ei vitregă și cu cele două surori vitrege haine. Ele se purtau foarte urât cu sa. Crescu fiindu-le slujitoare și făcând toate muncile casei. Într-o zi, sa amătura pe jos. Cele două surori stăteau tolănită pe canapea, înfulecând fructe După ce a mâncat, una dintre surori aruncă pe jos cojile Mama vitrăgă intră în salon și văzu podeaua murdară Ce Cenușoareasă! Curătă bine podeaua leneșo! Chiar nu ești în stare să faci nimic cum trebuie? Da, mamă! Așa voi face, iartă-mă! Cenușărea s-a făcea de mâncare și spăla vasele. Poți să mănânc și eu ceva, mamă? Poți să mănânci ce rămâne de la noi! Oh, mai lasă apucăturile astea! Du-te și spală vasele mai întâi! Șenușărea sa adună toate farfurile și le spălă. O obligau să doarmă în pod. În fiecare noapte, adormea plângând, înfometată. Văzându-o așa, păsărelei și șoriceilor le părea rău și se cu ea. Într-o zi, regele hotărâ să dea un bal mare la care îi chemă pe toți locuitorii orașului. Regele voia ca fiul său să-și o fată frumoasă pentru căsătorie, așa că trimisese invitații tuturor fetelor de măritat la Marele Bal de la palat. Stupuși, am un mesaj din partea regelui nostru. Toată lumea este invitată la Marele Bal de săptămâna viitoare, sâmbătă. Cu această ocazie, va alege o prințesă pentru prinț. Toată lumea era veselă și sărea în sus de bucurie Și cenușerasa era foarte fericită și veselă Pentru că își dorise din totdeauna să vadă palatul Surorile cenușăresei se făiau și se înghesuiau Să se pregătească pentru bal Haideți, fetelor! Începeți pregătirile pentru bal! Vreau ca prințul să se însoare cu una dintre voi Iar tu, cenușă Ajută-le pe amândouă să se pregătească! Fetele mele trebuie să arate ca două prințese! Una dintre ele se va mărita cu prințul în curând! Au, mama! Prințul se va însura cu mine! Cenușăraso, aranjează-mi părul și ajută-mă să mă îmbrac! Nu! Cenușăraso, vino întâi la mine! Eu mă voi mărita cu prințul! Cenușera era foarte răbdătoare! Le ajută pe amândouă! Mi-aș dori să merg și eu... Pot să vin și eu? Vreau atât de mult să văd palatul și să vin la bal. Nu, în niciun caz. <laughs> Uite de la tine. Nu ai nici măcar roche! Vor râde de tine și te vei face de rușine. Cum îndrăznești să mă întreb așa ceva? Sturorile și mama plecară la marele bal. Ce nu șrea să rămăste să singură acasă, plângând. Își aminti că avea rochea de mireasă a mamei ei. Dar era ruptă. Așa că început să o coasă. Micii ei prieteni, păsărea și șoriceii, îi dădură și ei o mână de ajutor. E atât de mult timp! Până termin de cusut ochia se sfârșește balul! Deodată, apărut zâna cea bună. Nu plânge, copila mea! Te trimit eu la bal? Cum? Cine ești? Și cum ar fi posibil așa ceva? Rochie e ruptă și nu am altă roche pe care să o port la bal. Nu-ți face griji, copile dragă? Hocus pocus preparatus. Și Roche, veche cenușere se preschimbă într-un veșmânt nou. Îndreptă bagheta spre picioarele ei și apărură doi pantofi de cleștar. Șoriceii și pasărea săreau pe un dovleac Hocus, hocus, pocus Transformă dovleacul într-o frumoasă caleașcă Șoriceii se preschimbară în cai Iar pasărea în vizitiu Dar zână bună Mama și surorile mele vitrege vor fi și la acolo Se vor înfuria dacă mă văd acolo Nu-ți face griji Nu te vor recunoaște Mulțumesc, zână bună! Ești foarte drăguță! Dar ține minte, copila mea! Vraja ține doar până la miezul nopții. Să te întorci acasă până atunci. Oh, da, zână bună! Voi avea grijă! Își la revedere și porni spre bal. Când intră în sala balului, toate privirile se îndreptară spre ea. Mama și surorile vitrege nu au recunoscut-o. Cât de frumoasă e! Prințul cel chipeș o văzu și se îndrăgosti pe loc de ea. Se apropie de ea. Frumoasă domnișoară, îmi acordați plăcerea acestui dans? Da, desigur! Prințul nu dansă cu altcineva. Nu și putu desprinde privirea de la cenușăreasa. sa. dansă toată noaptea cu prințul și aproape uită că se apropia miezul nopții. Brusc își aminti cuvintele zânei celei bune și se uită la orologiu. Oh, trebuie să mă întorc acasă! Dar... E doar... Pe când fugea, unul din pantofii de cleștar i-a alunecă din picior și nu a avut timp să-l pună înapoi, făzând că prințul venea alergând în urma ei. Se sui de grabă în caleașcă și se îndepărtă. Prințul îi văzu pantoful și îl ridică repede. De ce a fugit? La miezul nopții, când era încă pe drum, caleașca dispăru și se transformă înapoi în dovleac. Luă o scurtătură și reuși să ajungă într-un sfârșit acasă. O voi găsi chiar de-ar fi să cu trei ori tot regatul. Vreau să o cunosc pe fată cu orice preț. Prințul era atât de nerăbdător să o revadă, încât porni cu o suită să o caute. Merseră din poartă în poartă. Toate fețele din fiecare casă erau puse să probeze pantoful, dar nu îi se potrivea niciuneia. În sfârșit, ajunseră la casa cenușeresei Bine ați venit înălțimea voastră Doamnă, a fost la bală vreuna din fetele din această casă? Cele două fiice ale mele au fost la bala seară. Aduceți-le, trebuie să încalțe pantoful acesta O căutam pe fata care l-a purtat Oh, poate al uneia dintre fiicele mele le chempeam în două de -ndată. Surorile probară pantoful s-au chinuit să rândese în picior, dar pantoful nu le venea niciuneia. Mai este altcineva în casă? Ah, nu, nu, nu, nu! Am doar două fiice! Mama Vitregă o încuiase pe cienușerea în Pod tocmai ca să nu poată proba pantoful. Trebuie să cercetăm întreaga casă. Apoi, un soldat văzut drumul spre pod, unde ușa era încuiată. Este cineva înăuntru? Mama vitregă venise în urma lui. Nu, nu, nu, nu, nu! Nu nu este nimeni acolo! Nu voi rosi timpul înălțimea voastră! Sparse lacătul și intră în pod, unde fu uimit să descopere o fată stând lângă fereastră. Am găsit o fată aici! Prințul și oamenii lui se adunar în jurul ei ca să probeze pantoful. Se potrivea perfect pe piciorul cenușăresei Mama vitregă era uimită În sfârșit te-am găsit Cum te cheamă? Cenușăreasa de în genunchi în fața ei și a cerut-o Cenușăreasu, te măriți cu mine? Da! Da! Prințul îi luă mâna și o sărută Apoi se întoarseră împreună la palat. Regele și regina erau nespus de fericiți să o cunoască pe cenușăreasa, Îl invitarea pe tatăl cenușăresei să-și dea cuvântarea. Cenușăreasa și prințul s-au căsătorit și au trăit fericiți până la atunci bătrâneți.